Historia nolakoa den jakiteko, agian, ibai hartzean, kainaberaren amutik zintzilik dagoen, amuarrainaren hao irekira urbilu beharko nuke, nire belarria, eta entzun promesari, li eta iruzurari buruz, esaten duena. Patxi, ezkiaga. Gaitze irudipolita, eh? Amarra goizeko amarrak, zaldibirabidean, sagaztipean amarra mabos bat lagun. Sagarra biltzen eta zakuak bete-bete egin da. Bai, mordoska bat baziren eta ederra da bai, belaunaldiaz berdinitako gazte eta helduagoak elkarrekin sagarra biltzen ikustea. Sagaztipeak garbi, zakuak. Beteta. Atentzio eman digubioi? Bai, atentzio emateko moduko adelako. Gaitzea Irratira etorri behar genu lako, ez dela, kotxeak eldituta laguntzen ere jarriko ginen Bai, gustura laguntzen genean. jarriko ginen Arranden borako eta ongi Itzaren ahots, eka hitz eta iratiko ikuetxea Tekla txan maian, ele der Hori bera da denen historiak 20garrenak odoldu. Bai garasia da. Arzikienetik eh tuera marut, 20garren osailda da hau eta eskerrak bihotsez ezgintzagati posibilitatea hau e, zabaltze kone nere mundu poetikoa, nere poesiak, nere bizitza eta propanda biskatit suposatu du, jende askoak entzun du. Naiz eta pentsau, segura jende gutxi gentsutzen duela, jende asko gentsutzen du, eta gogo handiz -go gainea. Zugnik, baino memoria obea dezdu, eta zerbaitegatik egatik esan zen igun, iraiaren hogeita sortzi edo hogeita bederatzean egin barge dugu, egutegiari begira jarrikin eta konturatu ginen larun bat iraiak hogeita sortzi zela. Zergatik, lehenengo, lehenengo, lehenengo saioa, iraiaren hogeita bederatzean edo egin gendu Etzen lehenengo saio hogeita bederatzean izan, hogeita zeian izan zan, baina hoge Horretu rimatzen matzen du. E, poeta maniatikoa nahiz. E, Ritma perfettoarekin amesten dut, eta hor duen bolabaka pentsatzen dut e, e, itzen bukaera nolako izan behar duen, irudik atzen du bat idatzi behar deten, eta irudik landua dut, eta hor ba amestu egiten dut. Nik baina memoria hori behar duekaitz. Zalantzene gabe. Beraz, hogeita mar saioat zera lehenen gualdi zireiaren hogeita egin genuen. Gaur iraia kogeita sortze da eta hogeita mar garran saioa deuelkarrekin. Koldo, bejonde gula? Ezkarrik asko. Ekaitz, bejonde gula? Ezkarrik asko. Koldo, zueldia, Kaixotan tangi torritakara. Gaur gurekin, hemen mailaren bueltan, Koldo, zueldia, poetazaldi biarra. Ezkarrik asko. Eren <tose> ilusio neba bera da Luren anieko Ospatzeko moduko dut eta ospatuko dugu, eh? Baina aurrez, errepasotxo bat? Asteari. eta huzurtzako pochoko. O, oh, baserritxo hartuko dezu bihotz barrenetik anmin. eskerrak mirik ez dezu eta, Ez indezu gaur itzegin Zenbat famili Azidia duzun Jainkua Aka itzugo guan dezu, bertso hau egnoi zentzun Zenituan lehenen goz, edo nola egintzizu Tene e, koska, edo Bas, eurazki Bertso eskola nedo izango zen Eta oso gaztetxo nintzela Ez, eleder bezain Ume, baina bai Gaztetxo, ba, behatzi amar bat urterekin edo. Bizpairu hilabete badara matza, oba zerretxo kantatzen. Aurreko batean negabe jarri nuen kantua, kantua konturatuko bebe, eta gero jakin, etxean entzuten ari zela eta ilusioz jasozula kantua gaur nahi jarri det. Ba, hini guzte, indarrandiko ba, kantua dela ez, e, garei batean, ba, bertxo bezala kantatuak, oso testu eta mezu ederra dutenak, eta doinua ere aprobosa. Seba besez, gordetzen ziren, egun erotak auero, hainbat favore, egin dezuta. Koldo inezgarrizara, ispilloaren aurrean, aurpegiko zimurrak zen bat zen? Gutsitan, bakari behatzen nahi, dutxatzen nahi zen, nena feitatzen nahi zen, aurpegia. Baina, koldo, zimur gutxi ditu, azaloneko. Zimur e, asko ditu, tanbiak zendu ikusten Ta ikzu, koko, leuna. Kopetare handia <laughs> eta buruere handia eta gorputzaren zarra. Ekaitz pakorroka atzo tertulia saiio polita izan genuen behainggo irakurle taldearen baitan pakorrokaren zimurrak liburu irakur digu azken hilabetean eta ekin diogu e, ikasturteari bezengo irakurle taldean e, saiio polita gai Gai esan nahi handiko gaia, gai garrantzetsua, gizarte e, maian gaur egun pixua handia duena, zartzaroa, e, zarregoitzak, e, alzheimerra, memoria, ahaztura, jarrerak, jokabideak, izaerak, e, gai potentia eta tertuliak ideak hitz egiteko gogoa. Bai, e, ertz asko ez, eskaintzen dituen liburua da, Paco Rokarena, Eta ohitu handirik ez dunez, ba, oso gustora heldu e, geni honez komikiari. E, irudiak eta hitzak oso ondo uztartuta daude eta irudiek ikaragarri e, iradokitzen dute zta, eta atzoko solasaldia ba, oso ederra izan zen e, gazte, gazteak ere inguratu ziteizkigun, eta oso oso ekarpen interesgarri eta aberatsak egin zizkiten. Bueno, entzulentzat, liburu batortze mai gainan, eh, e, irakurri nahi izanez gero e, Zimurrak Komiki liburu saritua 2008an Komiki sari nazionala eh jaso zuen lana. Datornostiralean hitzordua ordi zin, Barrena narratxaldeko seietan, etan Ta irakurtzenari garen liburua bihotz handiegia, bakarren batek gogoa balu. Liburua irakurri eta tertuliare hurbiltzeko, ba liburuak ordau eskuragai. E, Hordiziko liburu digan. Beste liburu potente bat, beste liburu saritu bat. Bai, beste liburu saritu bat, e, oso liburu ederra, e, ipuin liburua, eta Eider Rodríguezek ba, artez eta maizukiez e, idatzia. Bueno, nahi izan ezkera, ortsi hitz ordua, eh? Datorren ostiralean, arratsaldeko seietan, ordeiziko barrenan, e, ordeiziko irakurri taldeak ere, liburu honekin, eide rodurigezen bihotza hondiegia liburuarekin, ekingo dio ikasturteari. E, ekaitz e, atzo bertan, edo una uetan argitaratu da ostegunean, edo hitzen uberan, e, elkarrezketa berri bat, eta guk e, begiz jodegu, atzoa ipamena egiten izun, mmm, ze galdera ederrak egin dizkion maialenek katialini, bai e, oso hurbilekoa da et ez itzen vran eta basarritan ez egiten dituz hartu irtenak ba, literaturaren munduak ba zer dakarkigun jakiteko ez ba nobedadeak erreportaiak elkarrizketak eh aurki ditzakegu itzen vranen eta atzokoan argitatu zena ba maialenakizuk katialin mineri egindako Elkarrizketa mametxua eta ederra ez, e, gaia ere halakoxea e, da ez da, e, moio, liburuaren inguruan egindako elkarrizketa da, eta identitatea, transeksualitatea, suizidioa, e, dolua, bueno, oiek bezalako, ez, gaiak e, jorratzen dituzte, baina azpimarratu nahiko nuke elkarrizketa beraz, Arago, e, ze galdera ba, indartxuak, e, mamitsuak e, egiten dizkion e, maialenek e, kaitaleini, ez da? E, azken batean e, elkarrizketak alakoisea izan behar du ez? E, erantzunak indartsuak izateko, ba, galderak ere indartxuak eta, eta zorrotzak eta ertz askokoak izan behar dut eta asko-asko gustatu zitzaidan. Bueno, beste proposomen bat entzulea zuretzako, eh? e, ue borria bisitatu nahi baldin badezu, euskal literaturaren eta sormenaren ataria, hause, ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza, uberan puntu eus, bat, bertan euskal literaturaren inguruko e, albisteak e, astero eta elkarrezketa e, zabalak ere bai, ba sortzaien eta idazleie egindakoak, e, ekaitz liburu gomendio bat jarri dugu maigaina, bueno bi, zimurrak eta bihotza hondiegia, E, elkarrizketa bat irakur gai ere bai e, entzulek irakurri nahiko balute ubebikoitza ubebikoitza ubebikoitza uberan puntu e, itzen uberanen web horrian, eta Urteak pasadira, ez errezalda berdin? Ez da izango. Kantuak izaten jarraitzen du berdina izaten, edo ez? Ez dakit, e, nabardura ez berdinak hartuko ditu ez, e, kantatu ala, baino sentipenak eta horitzapenak, antzekoak beti ederrak. Gari eta josu zaola, azte honetan bilbon? Kurioso da, guk askotan itzaik jende gu ez, ba, umetan, etxean entzuten genitua, ba, Benito, Imanol, e, Xabier Lette, Ramon Martikorena, e, Beatlesen e, kasete galduren bat, e, hauek etxetik etzezki gu iritsi zan kantu hauek, baina hauek ere entzuten genitua, nubaitetik iristen zitzezki kantu hauek guztiak gureak dira ere. Bai, e, irrati bidez... Gureak esan nahi du belaunaldi... Bai, bai, bai, bai, bai... Ez porpiozureaetan baina bai, gure belaunaldiaren... Bai. Bai, irrati bidez, eta lagunen bitartez, nire kasuen. Baga, gaztetxoagotan edo, ama ba, sehi, bat urtean itzuela edo. <mukatik> bueno, gues gara Bilboko kontzertuetan izan, baina, iritsi zaigo jartzena, bete-bete eginda, e, entzuleak gustora, eta e, entzulek isa, Ba, Eskertzekoa ez da, e, balako proposamena eta da, ba, joateko aukerak iregitzea. Ba, ipiskabat e, duela hogehiogitabos bat urteko bizipenaiek e, berritzeko ez, e, hogeitabos urte zaharrago gara, baina gustora egiten dugu bat zera eta gustora berritzen ditu gordukoak. Bueno, Roncauri botatzen dizutekaitz eta botatzen dio neure buruari, eh? zuri eta neuri, eh, gubion lana, Asteroea ekartzen eh, dugun liburu baten proposamena, astean zehar eh, arrazoiren baten gatik edo eh, atentzio mandigun kanturen baten eh izena ta kantua bera ta bat edo orrunbait aurkitu duguna. Gaur ta ez ez da berdin hau, artzainakena. Bai, gustora eingo du. Atzo da zen nuen, igartzara urgiltzeko asuma, baina azkenean, e, kale? Bai, azkenean e, luzatu egin ginen, e, entrenatzen aritzen ginen eta eta, bai, gustora, oso gustora aritzen ginen, baina ezin giritxe. E, atzo abian jarri zen behar zainenean eudazken kulturaela, besteak beste musika proposamen e, dexente izango dira, atzo matila diskoaren aurkezpena igartzan, erritarrak, holtzan. He pensado en tus brazos sin mi tripa En tu boca y en la puerta de aquel bar En mi pelo enredado, en tus grietas y en tus manos En lo fácil que lo hacemos y en que todo es real He pensado en el baile y en verano en las... María Molategi da Víctor Sánchez en Proposamene Berria oi hartzen bolita izaten ari dena eta bueno, lasai-lasai guztorean zungo deguna hementik aurrera ez da, aztertu, zerre esaten duen nola esaten duen bai, dagoeneko kanta pare bat edo behin baino gehiagotan entzun ditut eta izu barri guztatu zait e, letrak oso landuak iruditzen zeitzkit eta musika eta kanta era ba, ikaragarria herriki ba, dei zorionak lan berri honengatik? gatik Z zorionak eta behondariela bai contado que ha pasado más de un año que ha cambiado y no me deja de gustar he contado los asaltos los segundos y los pasos que descansa he paseado y los que no he tejido dar he contado Bueno, Hortxe, gaur goizean, gaur goizean e, mai gainean ustean jogun proposamnak zimurrak liburua, bihotzondiegi aliburua, mai alenakizduk kakialin egindako elkarrizketa itzen uberan, eta ertzainak egin edozin kantu, tezerrezta berdina adibidez eta matitla disko berriaren bai edozein kantu, epensadoa adibidez. Es sentido, que pregunto eike decido, lo que no se me ha pedido, Decidir. He sentido que he volado, planeado, destruido He sentido que me he ganado más de lo que me he perdido He sentido He pensado Ja, yeah, yeah. Hola Berriko Carrefour Goyarrin, egokoratzen dizuegu Carrefour Club sure hondora negareta goldo iriparre gozo batelapurte diogu elkarri ospatzen ari gara ja gu, guretzako gordeko guretzakogordeko de gutxistea norabait horrela izango <laughs> da bai itasaziz dira bideak gure aurutapen gazti euno goldo ederra beti zure zu artean izatea eta gaur ere bai noski zer moduz Eh, azken hilabeteok. Itzor du po... aharri zen ikunzuk, eh? Eh, izan behar du irailaren ogeita sortzean. Tamen txegaude, ogeita margarrena osatzen. Poliki pasaren iretik ustailea sandizu herren ere dentistak inibirina izta sortu duit eh, <coughs> txakaraldi batzuk, gaizkiote eh, batzuk, mina eta eh, fatura patzeko preekupazioak izan. Eh, E, right Tourik e, naize pixka e, primitsua baino juntzan nadian gutxiko ta beto. eta ontan hobeto. Eta proxatu dutenboraraz asko irakurtzeko pasotxoak egiteko eta normal iibili naiz. Hogeita ha margar na indartsu dator ekarri dizkiguzu hogeita boste olerkiita egin du eman irakurri behar ditut hogeitama bostolerkiak launaka. Gutxiko la igual gehisi izango die zortiarren niburuan Saturnuen poxik. Zure zantzua galtzen dira, ilurretan idaltzitako. Promesa utxalen antzera, bidaz timaltzur bat bezala. Zilarrezko ezteiak pasagen ituen askoliko espatu gabe eta dagoeneko urrezko begira arabe gira gaude. Hoguei gehiago egingo ditugu? Nik uste baiez, ez daukat motibori pentsatzeko lenao zerrait txarra gertatuko danik gure. Eta nola ospatuko dugu? Edo gaurko errera. Ba, ah, lana bigen eginez eta egon kortasun emozionalra eta egon kortasun ekonomikoa eskatuz. Eh, nola aipatu dizuzu kotxan babarrun jan batekin, lenteja tarteko eta tortilla ere bai? Ez, esanait dietenik eh ospakizun hundirik ezetzen daiteen. Asteroko plana erikadura plana egiten dut, eta problema baten arabera e, nire nere prestatzen ditena jaten dit 300 e, eta sartzen dana asteguruero hartzego lapikoko adalartela la txuleta, kalabia eta arraia eh dikadura bat eta gainea e, sendo egoteko eta osasun zu bizitzeko uste dut, da hobena Bueno, guk pozak otorduekin ez guk pozak barrealgarekin ospatzen ditugu. Bueno, ba, beste kinua ba da, poza adieratzeko, e, horrela horrela bai festa. <risa> Denbora dena joan da. Uda berrian berriz enara ketoreko dira. Utsiaz berriz txikia mina. Urtea joan etorrean bezala maite mina. Goizere siere karen daño. Dirurik ez dugu baino, aize hartzeko eta tastatzeko hau baino. Joateko alatago, gakoa hor txedago. Biotza maiteago burua baino alatago kakoa poeta izateko hortxe dago, beti ere izatea erain korrago. Egin dut bizitzarri agaizki, ta hori nahi dut adierazi. Len eskuntza zegoela erderaz, len bizi biziezin nintzen euskeraz adierazi. Gero egin dut asko ikasi, ta euskeraz bizitze egin daidatzi. Begiratu aztartean behin, hortziaren hortzi. Koizaruaren argiltan, sentiten dudan adierazi. Atziaren atzi ura gitsasoan diragazi. Tantxe apartpiri neutan dago Santain grazi, Urutiago garzi, fede eta grazi. Sentitzen duda nahi idatzi, Fde eta grazi hori da nideukadan gauza berezi, ezin duda laerder idatzi. Hizkuntza honetan ez beriz zadierazi, Fde eta grazi, kampus santoa da Santain grazi itsasoaren uraen grazi. Artano mutir jatorra, horra atxona mendiko atxorra, bizipoz eta mendiko atxorra, gora eta gora orain dago irgora. Itxasoak guineak dakartza, guineak gaur bare-bare dalde, zorion adator berea daxe, gizo zorion txoa da gure gotxe, beti jan da beti goxe. Atzo arratxean, lainoak ziren glixak, Gaur eurria ari du, eta ez du tartu bardasolik. Koldo muntxerena sartu naiz ta hemen aritzen naiz hor duntarri. Liburu erosiko didan horba eta orkituko dut agian, ez dut bestarik espero. Dirurik ez dugu, izkuntzala dugu herri bat, izahera garriaen ditugu. Euskerari eman behar dugu, neke hori hartu behar dugu. Horri osto Orberg kultura, kultura baten giber, oraindi nago gazteta ergin. Maite berria maite du baserria maite duuta berria, itela ria. Ansiitatzko errukizko egarria. Orwell osto herria, maitez zaitudan gainarria, Egiazko maitasunegarria, atzo eta atzo arte sei askatasuna meI, Ga zortzi beiraatu izarrez betea dago hortzi buuetan hortzi Zaldi beltzakirrritza zeude Xutan zira inguruko zeai Gora harttzen genduuen atxede Hala argunen ninzila Tintziriez alai Sozira den bekaitzaiak oro Izahiro zokegin beharrez Garoetan eskazabel naro Zaurituen odolan igarre m m m m m m m m m Gizaldiz, gizaldiz, gizaldiz, gizaldiz Lagunilka, urore baratzen no... Koldo, eh, lehenengo lerkian eh, aipatu Nafar Pirinioan dago xantaen grazi, Eona eh, bai? Bai? Biadiz, horregatik esaten dizut, e... Eh... Jabetze naizerra nun dagoen eh ze suposatzen duen Euskal Herriko mapan Santa Graci y bada anhedago eh aretesmar eta eh ainua mendia daude, eta beino beste pasatu naiz handi eta suerte izan dut eh ba ezautzea Inguru ederra daura. oso RK mendia zelaiak pelaguako eh, eh, parkea kakueta, eh, kakueta bai santen bai. grazita arago garazi nahi gabean errima oakasopropio jarrizu bat propio, erbatik izena gerozuko olerkia osatu alizateko bai, gauza batzuk eh, kasualitate eutxe zelotaten dira <laughs> e, zergatik etzen nuen sekula sortzi baino nota hobeagorik lortu Nik jarriko niztuk, eh? Amar, bueno, ez da egia. <risa> zuzen bidean, kursoan, kursuan e, improbizto bat-batean jarri zidun azterketa bat zuzen bidea romatarrean lehenengo azterketa hilbetzean zemuz ginduazen ikusteko. Eta bi nota hobena klaseko, egon dago ita bostik eginen eta, eta bi nota hobena atera nuen betziko mazortzi. Hoi egia da, baina gero finalean Hori murriztu gintzen, eta zuzenbideen bideen ateratako nota irukor soterri dan da boskoma sei, boskoma zazpi, e, apa, e, neiko. Hうん, Ala esan didazulen eta nahi kondo ari garrilata, pixka tristetu egin aiz, nahi kondo, nekin osonduzteza nahi. Hauzaba da karrera nota eta bestea da diskurso poetikoan ateratzen da nota izkuntza menperatzea, ez da karrera nota honak ateratzea, nire usteetan. Bariteke lotura bat izatea hizkuntza hon du menperatzeak e, nota hobexegoarekin e, alderatu ditekela, baina ez da gitseguro. Eh, Horia errekarren egian, maitasunaren begian, ortsi artean gorderi zaitut herrian. Aralar mendian gudu zerai, intzaz braiz zendu goizalbaren sozraia, eta orain dikizan haimutila raia, maitasunezko laia, bada eta hori rantzeko garaia. Maitasunezko herrian, aralarko harrian, goizentzu etxian, zaitut zu gorderi begi ninean. Goimendian, nainarri den nainarrian, maitasunezko herrian, gozerroaren herrian, bihotza braitzen duen garaian, maitasunezko herri langile oso horri. Goiz berainotan, zentzaturi asko nahi dut adierazi, eta bostit idatzi. Egin dezaregun euskeraz bizi, eta gauzak arria adierazi. Doloe ireutsi, da ezetsi, Eta eutxi. Zerbaitena embila, nabitni, antxiz da Noi ziritxiko den askatasuna erri zerri. Izateko libre euskadi, tarrizko erri. Gure animaren abegi. Uztizko egi, antxi eta Aske izateko euskal erri, hasetzeko gure askatasuna egarri. Eskarzoa zelako Ertsi ezin liteke Paren tersi xa hondira Zauritutako Espanya Jarritutuzulako Zoritxa zeralako Maite zaitu zorio Ez pain eta Begilan brotxuak Akasozko keiniu bat Ez zerrez gehiago Zei irakurri dezu, asko irakurri dezula kontatu dugu zu, koldo askeneko bolada honetan? E Eka hitzeko e -e? parituz izkian e, bos liburuak e, Paula Esterren e, Plokingo erokeriak, e, itzulpena e, aitor e, alana gintzuena, e, ekaitzko enetxeak idatzitako e, igartza abeka jaso zuen txaria, e, Zaldima, Marrua, gero irakurri irakorritet disipe, e, Usualberdin diburua, emakumezko berzolarien testigantzak, eta hori irakurtzen nahi naiz rakituraren ahotsa. E, iman horrena. Eta goizetan egia da, iruak baino lehenago, kafea prestatu da izaten dudala, eta zenbait poemari irakurtzen ditu dela ia egunero. Eta gustura, topatu dezunarekin gustura aritu zara? Gustoa aritzena izelako irakurtzen dut, bestela ez nuke irakorriko, eta zentzua ematen dioterako eta aluartzen dut hizkuntza, Baina liburu batzu guztokago izaten jugu beste batzu baina. Bai, zeikusia daukana poesiarekin, e, e, ikutu irautza lebatuen e, autorea, e, bueno, e, maite mina ez da gauza bera izaten persona baten da beste batean, eta herriarekin dagoena herriaren e, tzako eman behar da, eta aberriarekin dagoena aberriari eman bertzaio eta du guztor hori, eta zain du ditzagun hizkuntza, zain du ditzagun erria, eta herritarrak eta den hona artean, aber lortzen dugun gure elburua. Maiteen modura ni leñurant uhasmo Bizitzalerra da Utzidas unere mina Maite zaitut herria maite zaitut bizuntza maite ditut baso baso hostotxuak nizar estimatuak aralarko baso zerai ederrak, demorak eman adurrak, aiduru nauzue, pres lanen jarraizeko, nertsunak lotxati iragandira gau otzetan nere erritik, otxe gaberak eta gartzak. Hizkuntza, aberria, gozea eta garria, maitasun egiaren egia. Eriaren maitasuna, arrastu bizitzeko askatasuna, Ura er nahi,gollputza hasti, biohotza txekabetua, bizi nahi azti, txeka izumil, umil, biotza be gozo dabil eginza zaadoetssu biohotzetik umik. Hor historiaren aparetik hartzen ditut, haize goiaaren hizpibortitzak. Urungo hiarri betearen naaire amorosak. Eindgo lanardiak irakurrialdiak eta sone topolitak, Hor historiaren apaletik, bidzu, zure begi nabarren apok aprokrifoak. Apok, Silla bezala zer den zu gan aramana. Saida, zu none ni burrera ba karriki. nere herrian larunarri. Gerosinen ñainarri eginez baserri desirazko herri maitasunez gogi maitea oso tainaurri jarrerrandiz ida its hitza hitz egin dugu hortaz baino bitxia da Azken hiru irakurraldiak aralarraipatuz ipatuz e, hasi dituzu. E, aralarra bizitzeko eta sentitzeko zaldi binbizi behar da? Nere mundua da, tiki-tiki eta tiki, tikatzearekin paseatzen hasi nintzen gero kualriarekin utxin nituen zenbait oitura txar eta mendian ibintzen ginen. Taralarra ikono bat baritza gabetzera ba, enpresa honek e, zure eratea ze ikonoa du ba, mikrofono bat eta kolore horia. Ba, Zaldibikoa eta goierrikoa da, aralar. Nen nola artzaien erdien jaionitzen, ba, sentitzen du da, maitasuna horrekin proietatzen da gauza guztiekin. Arrarko harriak, e, baserriak, egiazko uriak, eta maitasunezko bertxo hauek, e, Hango artzaiei, aralarko harriei, eta arriz e, osatzen dira mendiak, ez dakite ba, beste balea artean Ula asko dago aralaren eta belarra zeraiak nune ardiak jaten duten, bazkaiten duten eta arditik bizizantzan, zaldibiko lehen biztanleak, Artzaia zirenak eta ardiak e, bera horra jan, eta artzaia jetzi, ardiak, eta gazta, eta aria, eta horako gauzak e, ekoiztuz. Ostiraletan, iruñetik etortzen geranean, e, eleder deseatzen egoten da, kotxean zela txindokin hori azalduko. batzutan agerian ikusten dugu esna, Esaten du berak, eta beste batzutan izarrapean, e, lainoa gainean duela. Egunero bidaltzen dio begirada? Pauzatzen du begirada, koldok, txindokiren ganera? Ie egunero bai, gan? ie egunero bai. Zuluan ezpanago intzate egunero. Batzutan izarak tapatuta egoten da? Lotan ura ere? Ni loikiendez, baina beste edez. Txindoki txindoki, txindoki, txindoki, esaten dut, txindoki. Ba, txindoki, ala, ala oten da bai, lainoa artean. Poesia dena eginez, bakean ala otzandua, bakean Tainoak bortitz zerutik argia dagit, nahiko nuketena poesia balitz, Markoen artean nahiz nigoz ez eta garriz. Da ez dut zigintasunik igarri, zantzua beti er nahi gogoan indakoan nahi eta herrian egindako soztai. Nere bizitzaren langai. Bainoak emozioak desirak, bainoak euri, emozio negarmazkoak, euri marco desiren, desiren lekukoak. Beti soseguruko prest, Euri tantoak langinoetatik datorz. Marcoak emozioetatik biak diranat naturalen asegaiak. Nere bihotzan ditudan distesirak bideko behiradak harrizuntz garbia. Nekea eta nekeak dakarkiguna, nekerik ezbaligu emangorak egiten dugunak, zera egiten arituko inateke, aspaldia sinintzen jeikitzen goizasko eta Euskal Herratiko hau txas gustatzen, duineago izateak eta nima ite egitu da nagulertzea, komunitario balantzea eta poesia idaztea, ezin hori ezerkentzea, azkenik poeta izatea bi arba shoena star max Zertzare izateagatik batzu nauten ezpretsatu, beste batzu goretxi egiten dudana egiten segi eta zergin etxi. Eutxi eta eutxi, arte erdi Eta zogaldetzea aldi dira zuzer daimaitasuna zu ikusi nahia, indako nahia, erri guztiarekin egindako sosraia, ta kontatzeko teidazteko gaia. Goizean goiz, intzak braitu liko Urte asko dara matzat, ortsiari begira, ilargi betea taipar horatza. Zenbatuak izarrak banan-bana, beti dago bat argi gehiago duena, denak dira gauidunaren ordaina, goizeko eguzki gaueko erantxi, goizian oskarri gaueko arri. Artzaien bizitzan eketxua, izarko bisente biko domingo, bizitzar negatua poeta bukolikoa, izar dizdiratxu arri indartxua. much Asko dan egon galkarekin izketan baina ez dakitinez kontatu dizun eh nola idazten duen idazten du boligrafoarekin papel gainean arkatzarekin du zuzenean ordenagailuan azken, ordenaga azken aldizotan lenda bizi asotarekin idazten du blog batean joderno batean taio dedikatzenak tarun bat goiusuetetan garbi da pasatzea eta artizago agiten duten daite dut, ez gogoa dortorkean izbatzu gidasteko lerrotu estrofa batzu gidatzi eta poesia bat poesia bi hiru poesie idatzi bit harten atzu. Garbi daude idazpieek hau da e, ezta e, tatsoirik edo zirri borrorik edo gainan egiten edo, edo, edo egiten dituzu edo egoten dira Beikuen asta naizenean hiz bat edo beste tatsatzen dut. abasto bat e, jartzen dut eta... Iso hori ezabatu agenitzen da, e, garbia pasatzerakoan ez zel kontutan izaten, baino horren parte e horren ordez beste bat idazten dut egaukia goa. E, Zekoloretan, zekolorekoa daixota, zetinta kolorea urdinea, du? Urdina, normarki urdina, betzare ira, erabilizande eta gorriare bai baino, norm, normalki urdina. Eta koldok zer ritmotan idazten du orde klak, klak, klak, edo klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak. Klak, klak, klak. Hori gomenda pentsatzeko erritmolikonena, ezta? Pentsatu alaik dazteko erritmolikonena, oi xe? Poeta izan aurretik pentsa aurre, izan intzen beraz, pentsatzeare nire lantegi lante, lante bada. Igu aizea lagun, egarekin dezagun, ta negu ondarean, txasamari begira. Amitxez vestituri, amudioz beru tua Igu Txasotil dator bale ila, edo ta iristerako idute arma, gizonen armak. Arma trafikariak zuek desagerten zaretenean biziko naiz kontent eta nasa hartuko duzakon. Berea laseko izan nasa fin, sortuaz txoriak egaldian maite min, sumin ezin ez ezin. Langitziak ez egin muzin, landaz bestat ez lana egina amaitezin. Minaren min. Naizzenak izani Ez du behar bilustean, niro eskolak zatika, zura horrean erortzean, bizortzeko hil behar den, zubionen asieran, begiratu beharrean, ikusina zazu. Pasun, osten naute arnaztean, desio eta beharrak nola enurra urtzean. Iezbidek berriro, lekubere... Arazo esperpentikoak azatzen zaizkit. Badakit zera egiten dudan, baina batzutan ez da ginoloa egin dezakeda nobeto. Hune horretan duzera idikazteko, eta kemena hartu segitzeko. Bedea da xietortzen zaiti ispirazioa, eta aste naiz dara nahi anidazteko. Poema bertsoa aldaztantzeko, musika batzuk entzuteko, ikusteko, ikusten azteko dena obeto. Hori da sortzailearen kezka, Bikote, urren hobeto nola egin? Bat bestea, itzak e, nola erabili, erri ma nola komposatu, irugarrena eta laugarrena, ba, inspirazio txurri batzu bilatzea, koizeko ordu batetik iluntzeko segeik arte. Eta bizi iraupenai e, bermatzen dutenak, ed, e, obligazio fiskalak kumplituz, eta gainetik obligazio nik laboralik ez dut, e, pensionista nahizelako, baino, Obligazio finanzierok, eda uneroko obligazioak, lagun egin e, e, izketaldiak telefonoz egitea, kompromisoak hartzen baditu betetzea, eta bestelako historikabe. Ekaiz sentzazio li amorragarria da ez da, badakit egiten ari izen hau, obeto egindezak edala. Egiten ari izen momentu honetan. Korsiontena ez? Eta bai, batzut... ez dakitola intxe, obeto egiten. Batzutan gertatzen da, ba, ez, e, buru belarri morgeldu ta egon baina kontsiente izan ba, idazten ari zarena baino hobeto idazte dezakezula e, ala ba, ez dago besterik e, jarraitu idazten eta behar da urrengo egunean edo andik aste betera ba hain besteko aleginik gabe ere ba idatzitakoa hobet ba, dezakezu ez shortenak baditu mugak non ditu muga horiek balden baditu Nik uste, e, behar bada izango ditu, baina uste dugun baino gutxiago. Eta gure burua, gure jakintza, gure gaitasunak e, muga asko gainditu ditzakeela. Eta gaina guztiak aso mix bat da, ez da, sormena, izkuntza, estiloa, eta horren batuketa da, emaitza ontzen duena. Bai, eta aukerak infinituak dira, ez? Eh bits edo lauhitz eh urrenkera batean jarri beharrean, ba beste urrenkera kontrako urrenkeran e, jarriko ba genitu, ba, esatekoak ere aldatuko lirateke forma ere bai. Orduan e, e, bideak ere muga gabeak izan daitezkeia, ez? Ze derra, sta? Bai, hori du ederra hizkuntzak, sormenak eta irudimenak. Eta zer ez da koldo hor duan zer? Egon, ehtore e, e, e, bitartean. <laughs> Bila joan behar ez da, beti itortzen da zerbait? Provokatu ez da askoimear, e, provokatutak olana egizaten die e, bortxaketabatzuk. Zure ahalmenak behar du prozeso bat, eta ez aceleratzea daugena. Oan, abiadura ondigoan edo utxigoan egitea erra nahia, E, almen batzuna alabera dago. ta ez da berdine hoi it, urte ekin itzen duzun saiakera sayak, eta hirurogekin beroita hamar egin iririta laukin itzen duzuuna. Refresuak setxitzen dira txaka batdia egoten dira eta e, batzutan e, nek ez. Bukatzen dira lanak. E, importantzia hundiko direnean, direnean da sakona direnean. Ez urre e, tikitan ibiltzea gauzala da, hankak, belaunen egino ez talita hudez, baina ur sakonetan ibiltzea ares guba dauka. Askatasuna dut maite, horrela ez kestilarako egiten karte. Ala ere egin nahi dut negar okitu arte, negar markoz ozean obete arte. Handik atera igeliz itxaso iragan arte. Ta uznartu, eguera oea kemena bukatu arte. Zantzuak dolutan eutxi ezagiteko etxi, eutsi eta eutxi, ta, ta, ta ingaldere iarretxi. Ma okiwa terori site dir Aventura grigna e namangin tuem gran learta Nean, argi genuen azte zina izango zela munduaren amaiera konkistatzen alegindu ginen bakar batek lortu bazua aroak aro garaikidea da cucina gustatzen zaidana besteak atzerak hoeak izango ziren baina nere irudimenean lasaiego pasatuko ziren etzen horreneste stres stres presa Eta zuk gazetzen aldi da zuzera zu ikusi naia idakoan nahia eri guztiarekin indeko zuzlaiak eta kontatzeko da jazteko gaiak. Hoizean goiz intzazbraitzu diko zer Utarri jaotza eta nahi araitu bihotza. Izan nahi egan davideen ontza. Beste kolore batekoa ikusteko bizitza Nakar Lortuazu jakallam Bugatu da gaurkoa Urrengoan gehiago Erresitaudia itzaspertuak ez baino baburrukoa gehiago da hobeto Jaitzaren ama laugarren egunia herriko barraren aurria Ontzi olerki horretan ikusi izan du askotan koldokontzak Koldo bat du joera? Elitza onduan bizi naiz da han zuen jabi egin da, ontsa bat eko indela amagoztogi urte, eh? diagauero ikusten nuen. Eh? Koldo joera baduelako ordu txikitan esna izateko, ba, anik LDR izateiut ontzik eztegula ikusten guk loartzen dugunean esnatzen dalako, baina... Gauez bizi da ontsa bai, eta izatzen du jagu eta aratoiak eta gauez. ez. Zer ikusten du eh, ontzak, horren begia handiak izan da? Ba, gau ez ikusi daikena, ortsia, e, e, ikusiko du, katuak ikustu emendu gau ez. Bona, bueno, horrengo hagoi eta maikagarrena, noiz egin behar dugu? Gatorren urteak haguzik ezagun. Bi mila eta hogeirako? Bai. Pentsa, Agur... bi mila eta hogei? Asko, urte asko... <risa> <risa> <risa> Nuntik den kontatzen? Bai... Emere txigaren gizat ditik, oi garen gizat ditik, oi tabagarren gizat, o... taba gizat Gaur jaio denumearentzako? zako? Horrentzako ez dira, urte asko izango? Ez, ez... Bostre. Zer denekaitzen nondi begiratzen zaion? bai da, nondik bairikatzen zaion. Una, no, bimina eta goian ordu nitzordua, tartean ala ere elkartrukatuko ditugu mezuak. Besarka bai, mi, azuretzako koldo eta musu azuretzako mi, no, iratita. Bai, besarka da musu eskarek asko eta eta nahitze egokiak eskertzeko zuen rara, gure lanaren proizia delako eta zabargunea delako. Koldo gehi tamargarrena osatu dugu, eskerek asko? Berdin zuz diren, eskerek asko. Zerrazekoak, atzera egin kabean boharriskoak, arpoiak initzuten antziran anguak. Otsa lupa jiranda erdilean balia, gizonek egin zuten bainaiko pelia. Ikusi zutenia ian edo hitu bat, legorretikan bazan bibata txarua. itzederra da garai bateko bertso jarriak. Horrela, kantu batean entzutea ez da. Bai, oso da errra. garai bateko bertso jarriek ba, funtzio jakin bat izaten zutenez, e, zerbaiten berri ematea, e, zerbait salatzea, norbait gorei batzea, eta, bueno, kasu hontan ba orioko balearen inguruan eta eta ba, baya, bertako eiztarien ez, gorantzan egitatzitakoak dira, eta benitoa bertxondik melodia zolarria jarrita ezin kantatuta, entzuteko aukera izatea ba, ederra da. Bertxo paperak esateran indoan, bai, julen zulaik karekin gogoratu nahez, eta horregatik zainzut bertxo jarriak. Ba, inik uste bere behar direla ez, bertso jarriak e, nola bait bapatekoa edo, ez, jarrialdi, E, batean e, egiten direnak e, izango lirateke eta askotan ba hori ez? E, ba zerbait gora ipatzeko, e, norbait edo zerbait salatzeko, e, norbait zirikatzeko jartzen ziren bertsoak eta jartzen dira gaur egun ere. Ze bertso baberek behar bada ba gai batean sakontzeko e, Bai, estilo landuagoa eh gehiago eskatzen duen e, zerbait izango litzateke, e, ba berjoa Gertatu bat jarri detegilaren espada genia rikalde. Biloitz ezposturi. Baina aurrerago aztertuko dugu baina egun hauetan eginda publiko ikusi du argia Baudazkenean udazkenean argitaratuko direnen euskal literaturako liburuan zerrendak botaldizu bista dizoa. Bai, eh berriagunkarian ikusi nuen ba zer zer dat dakarren ez e, udazkenak literaturai dagokionez eta ba gustora gustora eta herrikatan ba, argia ikustezaten eta gure gure eskuetara ba noiz iritsiko. Batzuk e, idazle konsagratuak edo eta beste batzuk ba, lehen aldiz edo bigarren liburua ba argitatuko dutenak. E, denak irakurtzeko gogotsuni. Bueno, poliki, poliki, rati bideoz ere joango gara. E, zerren da ezagutzen eta bueno, aldela liburu horien atzean dauden bat protagonistekin itzegiten. Batuaren eraginez Egu reta hor finez Batuaren eraginez Egurretago olfinez partitzeko undu minez Zeari putze ginez Triste dago lurrozoa Talurkota itxasoa Triste dago lurrozoa Talurkota itxasoa bueno, Urtean irula balde izala izaten da Eta gaurkoa koldo eguna zen, Ala eskatuta gustura etortzen da bere barne idatzi horiek uinbidez kanporatzera eta osatu du gaurko errezitaldia ere berazke jo gaitz gaurkoa kitxo urrengoan gehiago e, erronka edo jarri diogu gure buruari e, datorren larun baterako astean zehar arrasoiren baten gatik E, ba, begia hurrean edo eskuartean izan degun kantu bat, liburu bat eta albiste edo elkarrizketaren bat ba, literaturaren, sormenaren e, inguruan. Ez da zaila. Arrantatuko dugu, zehose. Bagoaz olatu gainean. Bagoaz. Olatu hartuta edo olatu bat hartuta. bat no, <laughs> <Nun bait. risa> eh? batean burratu daizu edo hortzen hor nuen, hor nuen nun baita entzule gaurko zauxe eta torren larun batean gehiago bitartan izan zori ontsuta musupoto logan adenoi aio aio bat <risa> bihotz mutilatu olatu bat biolatu Zer batziot mutilatu, senatari diputatu, nola gau gen begiratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitetzen eskuak ondoratu, ez gaitetzen ondoratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitetzen eskuak ondoratu. Ez gaito zen ondora Triste dago lurro soa Ta lujo ta dago lurro soa Ta lujo ta dago lurro KALUKO TA ICHASOA KRISTE DABO LUBROSOA KALUKO TA ICHASOA